Spre slava Domnului cântăm cântarea Doamne cât e de frumoasă Țara ce ne-ai pregătit Doamne cât e de frumoasă Țara ce ne-ai pregătit Că noi i grai și nici cântare Să cuprind al Răcoastea înflorește acolo într-un fânecăn ascuns, dar tot din semânța care mi-a fost dată la început, dar tot din semânța care mi-a fost dată la început. Ce a fi va fără umbră, portă și ea fără mor. Și lumina va fi haina nevegită tuturor. Masa fericirindinză pentru toți va fi de plin. Și în engătigați de apururi vom via vinul nou divin și ne-mpiedicați de apururi, vom bea vinul nou divin. Noi cântăm fără de noi, și în acorduri tot mai noi vom cânta în noua stare toți și îngerii și noi. Doamne că Za razne i pereći, tijesu konvine slaviti je već